I ett halvt sekel har matproducenternas främsta mål- varit att ta fram billigare och billigare varor. Och de har lyckats. Aldrig förr har vi köpt så mycket mat för så lite pengar. Idag lägger vi bara drygt en tiondel av hushållskassan på det vi äter. Maten är billig och vi köper bara mer och mer. Livsmedelsproduktionen har skruvats upp till max- den här serien granskar den globala matindustrin. En industri där människor dör, djur lider och naturen förstörs. Det här är serien om matens pris. Jag heter Malin Olofsson. Och jag heter Daniel Öman. fem program ska vi avslöja vad som döljer sig bakom några av prislapparna i en helt vanlig svensk matkritik, som den här. Vi går bort till köttdisken. Yep. Ja. Här i köttdisken ligger filéarna och kotletterna i travar. Och det sitter stora röda prislappar på dem. Och det är det som vi ska berätta mer om nu. Det ska handla om sojan som står för proteinet i djurens mat. Sojan som importeras i hundratusentals ton till den svenska kött- och mjölkproduktionen. Vi ska avslöja hur det billiga djurfodret har ett högt pris. Människor förgiftas och dör, regnskog skövlas och ekosystem kollapsar. Men inte här i Sverige utan i Brasilien. Oh, huevos. Mm. Ketzer visar oss runt på gården bakom det lilla huset han delar med sin mamma och pappa. Han är bara 22 år, men han går redan som en gammal man. Varje steg ser oerhört mödosamt ut. Det är som att han måste tvinga upp fötterna från marken. Okay. Okay. Han vinglar till, trillar nästan. Men när jag sträcker ut handen för att stödja honom –viftar han bort den. –Det är okej, säger han. Men det är ont hela tiden, särskilt när han går. Christiano lider av att han andats in de livsfarliga ångorna– –från ett nervgift som han och de andra arbetarna på sojafältet– –tvingades använda för att bekämpa skadinsekter– Kanske blir han aldrig bra. Och vi ska återkomma till Christian och hans historia. Men vi börjar 30 mil söderut. Hemma hos de rikaste av de rika. Hos en familj som betytt mer för den brasilianska sojaproduktionen än någon annan. Det är söndag. Det vankas Barbecue. Kollar vi in här till världens största sojaproducent. Den första jag ser en stor pol. Vi har kommit till hjärtat av Brasiliens sojaproduktion, delstaten Mato Grosso. Här breder sojafälten ut sig i mil efter mil. De halvmeter höga plantorna är snart redo för årets första skörd. Det är sojaboom i Brasilien. Det är so så nice house. Den korte mannen som möter oss i box- och shorts- heter Erej Maggi. Han är världens största sojabonde. Här har vi en bar lite på terrassen. Jag tittar på poolen här. Bilarna står utanför. Väldigt stora, fina märken. väldigt Barbecue. En barbecue, en stor grill här på terrassen. Så <snittet> tipo, i Brasil. På grillen ett nyslaktat lam, männen dricker caprinja i stora ölglas och familjens yngsta springer ut och in på terrassen. Eri Magi berättar stolt om sin framgång. Ah, melhor coisa de ser um produtor de soja é é saber que tu tá produzindo hur han ser sig själv som en välgörare för världen, då hans soja skeppas till en rad i olika länder, blir till djurfoder och ger människor kött om mjölk på bordet. Familjens överhuvud gör entré, blairu magi guvernör, sojajodlare och stenrik. Rankad som en av världens hundra mäktigaste personer. Han sätter upp solglasögonen i håret och slår sig ner. Snabbt är en av de anställda på gården framme med en drink. Hans livvakter är kvar ute på gårdsplanen. En av Brasiliens absolut mäktigaste familjer har samlats för grillparty. Och där är vi. Två personer i Brasilien är så omskrivna som den här guvernör Bleyro Maggi. För några år sedan fick han en utmärkelse av Greenpeace, The Golden Chainsaw Award, motorsågspriset. Priset delades ut till den person som är mest skyldig till skogsskövlingen av Amazonas. Sedan 1980 har hundratusen kvadratkilometer nya sojaodlingar brutits i Brasilien. Det är större än hela Portugal. Och på stora områden där soja nu växer stod för vidsträckta skogar. Nej, här ju men det där är bakom mig nu, säger Blairo Maggi. Idag jobbar jag tillsammans med Greenpeace och andra organisationer- och vi bedriver världens mest hållbara jordbruk här i Mato Grosso, säger han. Världens mest hållbara jordbruk alltså? Hur ser det ut? Vi hoppar in i en av giparna och åker förbi länge där människorna som arbetar på sojaplantaget bor- och ut på de enorma fälten som omger kården. Nu åker vi i en sån här ä, jättejip, precis efter en skön. Nu åker vi faktiskt actually, one, ut på sojafältet. This, this one, på ena sidan om oss är sojaplantorna gröna och frodiga, men på den andra sidan är de alldeles bruna. De ser döda, förtorkade ut. Vad är det som har hänt? Det är så lukt. Det är så lukt. Så då. Det är because they apply a product, a chemical. That Vi kallar det. De är bruna för att man sprutar på bekämpningsmedel för att bladen ska dö. Och då blir det lättare att komma åt själva sojabönan. Och det gör man alltså då innan den ska skördas. Vi går nu mitt i ett sånt här enormt sojafält. Det är så jag, så långt jag kan se åt ena no horisonten och så långt jag kan se åt andra no hållet. Nu drar fjödtorskarna igång här igen. Vad är det som du har att använda för att göra de länderna? Här är det som du Gramoxone. Vad använda för dessäkare? är det som är gramoxone. det? Paraquat. är för dessäkare för kolheten. Senior. Daniel? Daniel? Ja, det är Bekämpningsmedlet som fått sojaplantorna att torka ihop heter paraquat. Det är ett ämne som är förbjudet i hela EU och i Sverige har det inte varit tillåtet att använda kemikalien på hela 30 år. En som vet hur farligt det här ämnet paraquat är är Peter Bergqvist på kemikalinspektionen i Sverige. Det är ju ett av de värsta bekämpningsmedlen man känner till. Det är ju, vad man vet så är det där bekämpningsmedlen som orsakar flest dödsfall i hela världen. Så ingen tvekan om att det är en väldigt otäck substans. Akutgiftigt, det finns inget motgift som kan motverka de skador som man får av en exponering och... En, en mycket plågsam eh, utveckling när lungarna förstörs. Det jag tycker är obegripligt att man låter sånt här medel finnas kvar på marknaden. Men i Brasilien, där är det mer regel än undantag att använda paraquat när det är dags att skörda, säger en av experterna vi har med oss ut på fältet. Paraquat är en teknisk benefit. Men I what if we kan you using a different kind of Så so, tillbaka på grillpartiet mm. försöker vi fråga om varför man använder så starka okay. bekämpningsmedel. Det går inget bildare. inte bekämpningsmedel. No more people here. Inte villen oss vetare precis nu när vi men därför jag nej. Det är sent på eftermiddagen, men det är fortfarande stekhett. Vi har kommit till sojabunden Paolo Wilmer Kummel och hans två barnbarn. De visar oss runt i den så kallade kemiboden där de förvarar sina bekämpningsmedel. Ett skjul utan väggar på gården bredvid hästhagen. Fullpackat som lagret på en mindre kemikalieindustri. På gården här används minst tre bekämpningsmedel som är förbjudna i EU och många andra länder för att de är farliga för människorna och skadliga för miljön. Paolo Vilmor Kummel beskriver hur Brasiliens bönder hamnat i en ond cirkel. De gigantiska sojafälten är mycket känsliga för sjukdomar och skadinsekter som kräver allt starkare bekämpningsmedel. När jag kom hit för 30 år sedan så fanns det inga skadedjur och svampsjukdomar. Nu är det stora problem. Så för varje år måste vi ta till fler och starkare bekämpningsmedel, säger Paolo Wilmorkummen. Mer och mer bekämpningsmedel. Försäljningen av bekämpningsmedel i Brasilien har mer än trefaldigats på sex år Och hälften av alla bekämpningsmedel går till sojaproduktionen 318 000 ton Inget annat land använder lika mycket bekämpningsmedel Du lyssnar på Matens pris En serie i fem delar Idag om livsfarliga bekämpningsmedel som gör att du kan äta billigt kött. Tillbaka hos Christiano Ketzer. Han som har svårt att gå efter att han andats in ett av de starka bekämpningsmedlen när han arbetade på sojafälten. Det har gått ett och ett halvt år sedan han blev sjuk. Idag är han utan jobb. Och utan pengar. Hans familje är i ekonomisk kris- efter att ensamma fått betala sjukhuskostnaderna. Arbetsgivaren har vägrat betala. Han försöker få nya jobb- men när han frågar efter arbete- så skrattar folk rakt upp i ansiktet på honom. Man vet inte vad jag tänker på. Det är komplikat. Jag kan inte göra någon jobb för att jag vet vad jag vet. Jag kan inte gå och komma där- och folk har rysat. Du kan ju knappt gå- Tror du verkligen att du ska få ett jobb här? Säger de på rätt hand. Jag följer Christiano bort mot den lilla hönsgården. Det känns tungt att gå där bredvid honom. Se honom kämpa för att överhuvudtaget kunna röra sig framåt. Och samtidigt veta att den här olyckan aldrig behövt inträffa. Att veta att jag, liksom alla andra köttätande svenskar, på ett sätt är nedskyldiga. Bekämpningsmedlet, nervgiftet metamidofos, som Cristiano blivit sjuk av, beskrivs av Världshälsoorganisationen som ett av de absolut farligaste. Det förbjudet i Sverige och EU. Men här i Brasilien ökade importen med otroliga 600 procent förra året. Och svenska företag köper sojabönorna från fälten där det används. För sojabönorna behövs för att våra djur ska växa snabbare så att köttet och mjölken ska bli lite billigare. Och det här bekämpningsmedlet är långt ifrån det enda som de svenska sojaköparna tillåter här i Brasilien men inte vill utsätta de svenska bönderna för. I Brasilien är det många som drabbas av gifterna inom jordbruket Enligt den senaste officiella statistiken förgiftades över 6 000 personer i Brasilien på ett år. 209 av dem dog. En ökning med nästan 30 procent på tre år. Men det är en siffra som är långt från det sanna antalet. Det berättar en av Brasiliens främsta experter på bekämpningsmedelns hälsoeffekter. Professor Vanderlei Pignati i universitetet i den brasilianska delstaten Mato Grosso's huvudstad Cuiaba. Ja, um ja. För varje registrerat fall går det 50 som inte är registrerade, säger Wanderlei Pignati. Det innebär i så fall att bekämpningsmedel årligen förgifter över 300 000 människor i Brasilien. Men det är inte det värsta problemet, säger Wanderlei Pinati. I 10 årns triplicou o nume ro de cancer de malformação. I områden där mycket sojaproduktion sker kan man se kraftiga ökningar i kroniska sjukdomar, cancer och missbildningar, säger han. Här växer det opodin. Celito Schautrausjan driver en liten ekologisk odling sida vid sida med ett stort sojafält. Jag är helt omringad av sojan. När det blåser kommer kemikalierna in, säger han. Celito är förbannad. Men att prata med journalister som oss, det är farligt, säger jag. Om man klagar, då är det stor risk att sojabaronerna lägger några killar som kommer hit och misshandlar sig. För här i Lukas duriu mitt i sojabältet, finns det inte mer mäktiga människor än sojabaronerna. Trots det väljer sig lite att tala. Han är trött på att sojaodlarna kommer undan med vad som helst. Som då när flygplanet for över stan. Det var en helt vanlig dag i Lukas I stan var folk på jobbet och barnen lekte på skolgården. Och ute på de stora fälten runt omkring skulle sojan besprutas med det starka bekämpningsmedlet paraquat. Men så blev det helt fel. Piloten styr planet mot stan, ska bara passera, men stänger inte av kranarna när den farliga kemikalien sprutas ut. Åker rakt in över husen och sprayar ner människor, växter och djur. Allt får den farliga kemikalien på sig. Folk blir förgiftade och kräks. Sjukhuset blir snabbt fullt av alla som strömmar dit. Trädgårdar och grönsaksodlingar dör. Det här var dagen som ingen kommer att glömma i Lukas stori Ingen har hållit ansvarig för olyckan. Flera av de här bekämpningsmedlen slår också hårt mot djuren och naturen i Brasilien. De sätter hela ekosystem i obalans. Hela tiden blir det att Bekämpningsmedlen skadar djur och natur och förgiftar vattnet- det säger professor Vandeli Pignati som forskar på kemikaliernas effekter. Utanför bilfönstret är det på väg att skymma. Då och då sticker en strutsliknande fågel upp sitt huvud. De står där och betar på de besprutade fälten. Men vi ser inga ungar, bara fullvuxna djur. Så var det inte förr, säger Vandeli Pignati. och Bekämpningsmedel som asefat och endosulfan som används här i Brasilien men är förbjudna i Sverige misstänks påverka många djurarters förmåga att föröka sig. Effekten av det här intensiva jordbruket med en ökande användning av kemikalier märks tydligt även hundratals kilometer från sojaplantagen. Vi Cáceres, Mato Grosso. Som här i Cáceres, nära gränsen till Paraguay till exempel. Floden här startar vid sojafälten och för sedan med sig kemikalierna så att djuren och naturen drabbas. Det är inte rättvist. Här odlas ingen soja. Vi får bara skadorna. Ingenting av inkomsterna, säger James Cabral, som jobbar på FASE, en organisation för små lantbrukare. Justamente. Vi har ingen typ av Da, da produktionen av soja. Vi har verdade, é komplikatorer. Du lyssnar på Matens pris, en serie i fem delar. Idag om livsfarliga bekämpningsmedel som gör att du kan äta billigt kött. Det stigande bruket av farliga bekämpningsmedel har inte gått obemärkt förbi. och Hälsomyndigheten Anvisa försöker få flera av de värsta ämnena förbjudna. De är helt enkelt för farliga, säger Luiz Claudio på Anvisa. Det är ett väldigt problem. Vi har många pesticides som är väldigt dangerous. Men Brasiliens jordbruksminister, Reinhold Stefanes, tror inte på något förbud. Även om det finns alternativ till de värsta bekämpningsmedlen. Det skulle bli för kostsamt. Si hoje vi exatamente känner precis vad que se faça. Om vi gjorde som hälsomyndigheten sa, så skulle sojaproduktionen upphöra, säger Reinald Stefanes. Här bakom är på lekplatsen leker barnen. och är glada och skrattar. De åker runt i en karusell. Det är på en skola i byn São Cristobal mitt i Brasilien. Skolan ligger omringad av stora sojafält som besprutas kraftigt. Och undersökningarna som professor Wanderlei har gjort här är oroande. De har alltså hittat rester av bekämpningsmedel i vattnet som barnen dricker. De har sett rester på blommorna. Rädda för att det kanske kommer även på grönsakerna de odlar som eleverna äter. Det finns i regnet, det finns i luften. Och de, är, de har mätt personalens blod och värden och där ser de att de är har kemikalierna som finns i bekämpningsmedlen i kroppen. Professor Vandeli Pingati tycker att företag i Sverige och resten av Europa borde ta sitt ansvar. Importörerna av soja borde säga: Vi köper inte de här produkterna som producerats med hjälp av bekämpningsmedel som förstör miljön, skadar människor, och orsakar cancer och missbildningar. Vi köper inte det, säger Wanderli Pignatti. Ita ja, causando cancer och malformação, não vamos comprar mais. Makten ligger ju faktiskt hos oss, hos våra företag i Sverige och i Europa. Mm, vi ska bli spännande att höra vad de säger när vi, i Sverige när vi berättar allt det vi har sett här. Så tillbaka i Sverige vänder vi oss till lantmännen som är de största svenska köparna av soja. Claes Johansson är chef för hållbarhetsarbetet där. Vad vet du om användningen kring de här bekämpningsmedlen? Ehm um, Jag ta en frågan till vad vet du kring liksom? vad vet du kring användningen av bekämpningsmedlen kring i sojaproduktionen i Brasilien? Uh, det har jag inte kunskap om i detalj utan att, uh, man använder ju såklart uh, bekämpningsmedel för att uh, nå upp till de skördenivåer som man kräver men jag kan inga, inga, inga, inga, vill inte gå in på några detaljer därför att jag inte kan skapa. Peter Bergqvist på Kemikalieinspektionen. De stora importörerna bör känna till det här tycker jag. Det är, eh, särskilt som de har intressen i svensk livsmedelsproduktion så bör de ju känna till eh, vilken typ av bekämpningsmedel som används i de här länderna. Sojan som importeras till Sverige används till djurfoder till de 80 miljoner grisar, kor och kycklingar som slaktas varje år i Sverige. Bondeägda lantmännen står för huvuddelen av sojaimporten till Sverige, närmare 200 000 ton. Det betyder att lantmännen ensamma köper soja från en yta tre gånger så stor som Stockholms kommun. Ändå ställer lantmännen inga krav på att sojan de köper ska produceras utan de farligaste bekämpningsmedlen. Claes Johansson igen. Alltså lantmännen har inga egna krav, så alltså, det här är viktigt att komma ihåg också att jag tror att ni har inga egna krav. Inga egna krav har vi inte på det här, utan vi är verkligen en, en, en väldigt liten aktör och det är också viktigt att, att Men ni är ha... störst i Sverige. Vi är störst i Sverige, absolut. Men Sverige är en pluttig i världsmarknaden. Det är en sån här extrem bulkvara som skördas, kommer till stora båtar till Brasilien. Så att det är väldigt svårt och för att inte säga omöjligt rent kostnadsmässigt att ha egna kravställningar på en liten del av den här vad heter det, totala volymen. Då. Vad skulle hända om ni ställde krav på att vi tycker att några av de här bekämpningsmedlen inte är acceptabla? Vi vill inte att ni använder dem. Eh, det skulle ju såklart påverka kostnaden för sojarevaran avsevärt och främst logistikkostnaden, eftersom vi skulle behöva särskilja transporter och så vidare. Då. Och det, det, det skulle påverka priset avsevärt, jag kan inte säga hur mycket eller så men det skulle... och, priset då och priset på soja så priset på djurfoder skulle bli högre- och då skulle köttpriset för konsumenten också bli högre? Ja, det skulle det bli. Du säger ju hela tiden att ni kan inte ställa krav- men ni kan väl ställa krav om ni betalar? Ja, absolut. Peter Bergqvist på Kemikalieinspektionen- är kritisk till landmännens agerande. Ja, det, där är, ett, det är ett problem. Alltså för att eh, det enda sättet att komma till rätta med det där egentligen- det är att man ställer större krav på... På vid import av de här råvarorna. Är, alltså, vilka är det som bör ställa de här kraven då? Ja, importörerna förstås då. Det är eh, Om man nu pratar om de stora, eh, till exempel fodermedel som sojan och så, så tycker jag att det är uppenbart att de som importerar sojan bör ställa större krav på. På vilket sätt de här medlen, den råvaran har tagits fram då. Och vilka medel som används i produktionen. Varför det? Ja, men jag tror att det är enda sättet att styra utvecklingen och, och göra livet regler för de som arbetar med, med sojaproduktionen. Men Claes Johansson på Lantmännen säger att de istället valt att försöka påverka genom att delta i de runda bordsamtal som ska ta fram en standard för en mer hållbar sojaproduktion. Ja för att den här processen stöds av andra vad heter, aktörer också så att det blir mer, mer tryck och istället då att vi försöker å, å, flytta fram positionerna där då snarare än att eh, vi ställer egna krav då. De här samtalen har pågått i fem år nu och någon standard för hållbar sojaproduktion har det ännu inte blivit. Finns det några bekämpningsmedel som ni tycker att de inte borde använda i Brasilien? Det är också en sån fråga som vad heter det, styrs och hanteras via de här certifieringssystemen som vad heter det, utvecklas fram nu. Då. Men några krav från de utländska importörerna om att stoppa användningen av vissa bekämpningsmedel har Brasiliens jordbruksminister inte hört talas om. Att hoje ingen, veio aqui akiv eh, importera äglas per importation till vi har inte fått några frågor om bekämpningsmedlen från något land, säger Reinhold Stefanes, jordbruksminister i Brasilien. Och längre norrut, mitt i djungeln, röjs ny mark för mer sojaböna. I nästa avsnitt av Matens pris. Brasiliens skogar skövlas, men i Sverige får vi kött och mjölk på bordet. Söndag om en vecka, 13.00 här i P.